Construcție temporală. Curând am să fac casa mea undeva, nu în un spațiu, nu în un locuri pelut, ci în vreme. Zidirea în timp mi o voi intruchipa pe malul secundei și timp să se cheme. La mine în țară de casă n-am loc. La mine în vreme, ce liber e încă. Voi face o casă de timp și noroc, vecia fiind substitutul de stâncă. Adun rămis dintr-un veac refractar, ruine de putna fiind dumi modele, cu dangătul albei, temeiul milar. Las bărna la casă acest minutar și vuietul vremii îmi intră în podele. Sunt irreversibilul proprietar.